Світлана Йовенко «Любов під іншим місяцем» Оповідання та повісті Видавництво «Український письменник» Київ, 1999 рік Читає Галина Догозвяга Фрозі відомої української поетеси Світлани Йовенко притаманні тонкий психологізм, глибоке проникнення у непрості реалії дійсності Жінка у чоловічому світі, її любов і жертовність, безкомпромісність і утвердження права на власний погляд і позицію в суспільстві. Це неповний спектр проблем, які заторкає письменниця в новій книзі. Світлана Йовенко – одна з перших митців України, хто ще 1986 року сказав слово правди про Чорнобиль. Не лише її лірика, а й художня документальна повість «Жінка у зоні» є знаком особистої причетності до громадянського випробування Чорнобилем. Дотепні, перейняті ліризмом і тонким гумором оповіді про жительські пригоди героїнь Світлани Йовенко безперечно знайдуть прихильних читачів. Народні артисті України Раїсі Недаштівський присвячуються. Канте Хондо Циганська сигірія починається страшним зойком, що розколює землю на дві ідеальні півкулі. Це крик мертвих поколінь, пронизлива туга за зниклими століттями, це жагучий спогад про любов під іншим місяцем і іншими вітрами. Федеріко Гарсія Лорка Нарешті ти сама. Можна зняти осяйну усмішку і макіяж, розслабити напружені м'язи і на цілих 10 годин забути, що ти актриса. Можна дозволити собі навіть стати старою, старшою за себе літ на двісті, втомленою, з бредливими зморшками, що опускаються від кутиків уст до підборіддя. Скінчився піст, уже й розговілося, як належить, а тіло за той піст довгий не полегшало ані трохи. Навпаки, від великоднії паски та крашанок, від поминальних обідів, під ребрами поважніло, під перло, доведеться знову чистити печінку, сидіти на кашах. «А що це у вас таке є великолепне Солохо?» Ти саркастично всміхається і гойднувши крутими стегнами пропливаєш до ванни. Лосьйон, нічний крем, масаж ясен, все на автопілоті, як завжди. Хм, то що ж це з печінкою? Отець Пафнутій недурно читав тобі Давидів псалом. Багато хворіб на безбожного, Хто ж надію свою покладає на Господа, Того милістю точує. А хіба ти приспала свого Бога в серці? Чи не сповідалася, не каялася, Чи не чинила добро? Чи ти найбільша в світі грішниця? Таж ж ні. Може, то київська вода ж не з водогону, Ну кліди чорнобильські та всіляку нечисть? Фільдр давно слід поміняти. От тільки клятий ремонт жер і силу твою У погрошей. Навіть чути гидко, що хтось чужий знов токтиметься у твоєму домі, вимагаючи уваги, торгуючись за кожну гривню. Ти натискаєш вимикач у спальні. Різко спалахує світло, і так само зненацька гасне. Темрява затоплює цілу твою розкішну квартиру з усім її начинням і світлопростором. Дідько, бери цю електрику, знову щось із пробками чи кабелем. Ти боїшся струму, тому покірно навпомацки шукаєш сірники в кухні і запалюєш одну по одній три свічки в канделябрі. Несеш їх до спальні і нараз впиняєшся біля трильяжа, заглядівши в дзеркалі три свої тьмяні силуети у довгій білій сорочці. Бліда пляма обличчя то наближається, то віддаляється, відступає у темряву. Ти дивишся зачаровано, немов бачиш себе уперше. Що ж це за проява? Відьма? Ну, вже точно не панночка. Не самохідь струснеш головою, вузол, що тримав твоє важке волосся, розпався, чорний водоспад затули в розтікся таємничою матерією. Ти береш гребінь, з прокола задумливо починаєш чесати голубити чорні змії на своїх грудях. Відсвіт свічок падає на лискучі пасма, а, здається, летять іскри. «Театр! А як смерть мене пригорне, руки схрещені мої, пов'яжи волоссям чорним!» Примітка. Тут і далі переклади з іспанської Михайла Москаленка. «Ай, ти чуєш, Зуйк, мов би смертний холод повіяв з розколотої безодні твого життя? Ні, не треба, ще не час». Це тоді в Чорнобильський рік, після виснажливих виступів у зоні, ти конала на репетиціях, готуючись до прем'єри Канте Хондо. Виструнчувалася, як свіча, звивалася, танула у довгих іспанських сукнях, а хореограф голосом садиста кричав на тебе, як шмагав батогом Спину, тримай спину, ти гранатська дзвіниця, голова пуп'янок троянди, він тягнеться до місяця. Ще, ще, не скаль, зуби, чорт, тебе забери. Ця любов як смерть, ти вмираєш за один поцілунок, останній, ніч, тобі страшно, крок назад, поворот, ногу, відкинь ногу, тягнися вгору, рости, душа з тебе геть, корова полтавська. Не ображалося? Ні, то були уроки витривалості.